Я подумав, що почуваюся щасливим. Так, щасливим. Адже небагатьом випадає перевірити себе таким чином після надтого довгого часу зневіри та бездіяльності. Я обережно прибрав її руку зі свого чола, посміхнувся і поцілував трохи вище від зап'ястя. Вона теж посміхнулася і викинула закривавлену ганчірку в вікно. Тепер нам не було вороття. За пару-трійку годин нас шукатимуть. Тепер нас шукатимуть, сказала Єва, кидаючи тривожний погляд на Івана. А нам необхідно заїхати до лікарні, оглянути рану. Я в лікарню не поїду, процідив той, тримаючись за правий бік. На мені все заживає, як на собаці. Ні за що в лікарню не поїду. Про ножове поранення одразу повідомлять, куди слід, підтримав Дон. Єва замислилась. На дорозі замаячив знайомий вказівник. Вона посміхнулася. «Добре, я знаю, що ми зробимо». Вона поглянула в дзеркальця на Дана, і він непомітно кивнув їй головою. «Зупинка в дорозі, а «Настав час денної кави». Марія внесла філіжанку і змінила майже порожню пачку вишневого тютюну на вергамонтовий а Агустина сиділа на півтемріві, час від часу поглядала у шпарку між важкими оксамитовими фіранками. Вона бачила людей, а за ними коричневу смужку дороги між жовто-зеленим лісом сосняка. Люди гули, мов бджоли. Дорога простягалась гадюкою, розтоптаною, розпластаною шинами. В полуденний час відчуття хаосу і безладу нестерпно її мучило. Його можна було порівняти хіба що з нічними жахіттями, які вона вбивала пігулками снодійного. В такий час їй мучили грішні думки. Вона мусила любити людей, але з кожним днем відчувала, це стає неможливим. Раніше вона намагалась вислуховувати всіх, хоча їй воно було не потрібно. Вона одразу могла сказати, хто перед нею, з чим прийшов і чи вартий допомоги. Проте давала можливість висловитись, оскільки знала. Невисловлені люди, як крик, замкнений в горлі, як міна у дії. А слухаючи їх, доходила висновку, що мало хто заслуговує на увагу. Все, що вони могли сказати, стосувалося мізерних особистих речей. Жоден не був готовий змиритися і прийняти все як належне. Тому вона залюбки лікувала хворих, розгублених, однак не вислуховуючи. Вона знала, половина з тих, хто витоптує траву під її будинком, повернуті очами всередину себе, але на відміну від неї, бачить там лише темряву. Були серед них і ті, хто приходив заради цікавості, чи перевірити яснобачення. Вона звикла і до цього. Звикла і збайдужіла до розмов про себе, до газетних статей, в яких її звинувачували у шарлатанстві. Сидючи в темряві, аби її не змогли зненацько сфотографувати, вона посміювалась над тими, хто приходив до неї під маскою прохача, намагався розкрутити на розмови, а йшов, малодраматично витираючи сльози. Адже... Посадіть переді мною будь-якого циніка, я говоритиму із ним десять-двадцять. Тридцять, сорок хвилин, а в особливо клінічних випадках навіть годину. І під кінець часу, встановленого його мозковим центром, обіцяю, він заплаче. І це будуть нормальні солоні сльози нормальної людини, з якими вона згадає безліч знакових і забутих дрібниць життя. Але вона вже не могла приділити довгим розмовам ані хвилини, адже тепер лише констатувала те, що бачила, і нічим не могла допомогти. То було найгірше. Згодом вона замислилась над тим, чи варто взагалі говорити людині щось конкретне, і перейшла на метафори, сподіваючись, що тоді черга зменшиться. Однак цього не сталося, а Августина вже стала пам'ятником проклявши той день коли з її долонь полилось світло просто в черево сільського п'яниці. Воно нічим на те не заслуговувало. Серед жовтаво-зеленого поля вона побачила, що машина повертається. Вона їхала швидко. Так швидко, що Аугустина не встигла зробити другий ковток. Від лискучо-білого панциря котилися барвисті, зустрічні, беззладні, навпорядковані хвилі – більше схожі на вир Густина простягнула руку над цератою якою був накритий стіл і на ній вималювала сторога розпластана гадюка з крихітним білим жучком посеред зелено-жовтих квадратів це було схоже на землю з висоти пташиного лету рука Густини тремтіла, вона відчула, що кермо погано слухається її що правий бік горить від болю з лівої груді витікає чорний струмінь гніву а над усім цим незворушно висить куля холодного місячного сяйва. Августина обома долонями загребла всі відчуття у невидимий кавалок і піднесла до обличчя, вмиваючись і протираючи ним очі. Коли машина під'їхала і зупинилася, вона вже знала, що робити, розпорядилася, аби хворого внесли в прибудову до літньої кухні так, щоб цього не бачили інші. Попросила залишити її з тим чоловіком на одинці. Непередбачувана зупинка. Мія. Ми фарбували біле авто в жахливий, брудно-зелений колір. У від старості віконце сарая заглядяло тьмяне, запилене світло. Але ми не могли робити свою справу на повітрі, на траві на сонці, яке насправді не було таким запилюченим. Аугустина заборонила виходити з хати на Єві, котра увесь час проводила в дальній кімнаті, де вдавав із себе хворого Іван. Я кажу це без усякого кипкування. Перші три дні йому дійсно було зле, доки не зійшла червона смужка з долоні Аугустини, яку вона приклала до рани першого дня. Тепер він лежав на білосніжних простиратлах, мов король, і рана танула на очах. Аугустина наказала фарбувати авто пензлями, принесеними Марією. Мені увесь час хотілося сміятися в голос. Настільки це виглядало безглуздим, тим паче, що пензлі залишали по собі незграбні хвилясці мазки. Це була прекрасна дурна робота, яку ми робили надто повільно. Зрештою, я мазнула його по носі і забігала довкруж авто, уникаючи помсти. Фарба з наших горе пензлів розбризкувалась по стінах, а якось відро перевернулося, і робота подовжилась ще на кілька днів. Але цього разу Марії вдалося купити три слоїки з жовтою фарбою. Все почалося спочатку, тільки гірше, адже зелена фарба нізащо не хотіла ховатися під жовтою, а Агустина час від часу з'являлась на порозі, хитаючи головою. Як ти гадаєш, скільки їй років? запитав він. Я показала кілька цифр 15, 30, 80. А тобі я показала те саме. І навзаєм він мазнув мені по носі пензликом. Під вечір ми пахли розчином для олійної фарби, котрим доводилось змивати себе сліди злочину. Злочин полягав у навмисному зволіканні. Ми виходили лише тоді, куди Марія запалювала світло в залі. Це означало, що вечеряти і що натовп розійшовся. Але однаково ми заходили до будинку з чорного входу, ховаючись за деревами і оглядаючись, чи не стежить за нами хто-небудь. Ледь стримуючись сміх, притуляли пальці до вуст. Ще комедніше було спостерігати, як присутні за столом артистично затуляли носи, а Марія суворим голосом огнала нас під душ, спочатку мене, потім його. Вона простягала нам по згортку з одягом. Першого разу, коли я, поставивши під прохолодними краплями, витерилась і розгорнула його, у мене перехопило подих. Згорток виявився довгою, груботканою сорочкою. Певно, це була річ з шухляди самої Марії, з якою вона не розлучалась і яку перенесла до хати своєї господарки. Таку саму сорочку вона видала і йому. Іншого одягу тут не знайшлося. Отже, ми сиділи вечеряти, як дві білих примари з минулого. Іноді навіть не могли їсти через те, що весь час пирскали від сміху. Сміх передавався іншим, навіть Августині.